«За золотий самородок, який тобі доручили оцінити». Петрик перестав їсти і хотів щось заперечити, але рогода не дав. «Не роби круглі очі і не прикидайся дурником. Я поставив тобі дуже конкретне питання і вимагаю дуже конкретної відповіді. Мені відомо, самородок був у тебе протягом кількох днів. Ти робив йому експертизу, оцінку». Це я до того, що знав про нього ти не один, тож не бійся, важко буде визначити, звідки пішов дзвін. Мені навіть відомо, ти хотів його залишити в себе, але не зміг зібрати потрібної суми. Достатньо? Можеш повірити, я знаю ще чимало. Тому повторюю запитання, хто забрав гроші? Прізвище. Зрештою, я знаю. Мені треба лише підтвердження. Хто з них? Рогода написав на салфетці два прізвища і показав їх Петрику. «Перший чи другий?» Його співбесідник раптом посміхнувся і полегшено зітхнув. Потім виразно показав два пальці. Рогода зім'яв салфетку і засунув її в кишеню. «Спасибі, ти заробив свій біфштекс. Дообідаєш без мене!» Петрик несмішкувато подивився вслід детективу і з ентузіазмом налив собі горілки. А вислухавши розповідь Рогоди, заперечливо похитав головою Дурниця! Такого не може бути! Це ж треба бути останнім ідюлотом, аби експертизу самородку робити через міський ломбард Або з'їхати з лузду ну, Зайченко враження такої людини не справляв І все ж я переконаний, саме він приходив до Петрика Ну Втім, не це головне Тепер я знаю, принаймні три самородки попливли до Києва. Поділись, може і нам легше стане. Розказую, мої боржники простежили цілком випадково одну з операцій. Наш спільний знайомий Петрик ледве не провалив її. Одного разу в ломбар якийсь мужик, до того він його не бачив, приніс у заставу дуже дорогу річ, оцінену кілька сотень тисяч доларів. На кілька днів. Ну, Петрика такі грошей не було, і він відмовився брати. А згодом довідався. Той мужик продав таки свою діамантову запальничку. й що? Цим мужиком був Зайченко. Все одно я не розумію, до чого ти ведеш. Ну, продав Зайченко дорогу запальничку. Не бачу криміналу. Запальничка... Була оздоблена коштовними каменями, коштувала великі гроші і продавалася за долари. Говори ясніше, розсердився Тренко. Ну, начальник, щось тугенько ти метикуєш. Звідки Зайченку взяти таку дорогу річ? Це раз. Навіщо йому так нагально треба було спочатку заставляти, а потім продавати? Це два. Де він брав у діаманти, ми вже здогадуємось. А от навіщо йому незадовго до смерті потрібні були великі гроші, можна припускати. Рекет? Нарешті, На начальник. Ну, пам'ятаєш, ми висували версію, що власники викрадених самородків, ну, вірніше, не власники, а компаньйони, від яких їх приховали, могли здогадатися про це і шантажували Варлюка й Зайченка? Так от, може, воно так і було, а перед цим наші лтавські рикетири теж вирішили потрясти золотошукачів. А пронюхали вони про самородки, як тільки геологи взялися продавати їх. Але найцікавіше, Зайченко заплатив ракетерам, Це я сьогодні встановив точно. Натомість вони мали його охороняти, особливо після смерті Варлюка. Але, схоже, гості і господарі завдяки Петрику зговорилися. У власника ломбарду є мережа скупників усього, в тому числі і дорогоцінних металів. Досить солідна. Куди б наткнулися алтавські продавці, на Петрикових людей натраплять. Так що він знав про їхню спробу продати самородки. На той час їх залишилося три. Про інші я ще нічого не знаю, окрім того, що було їх, як вже тоді казав, тобі шість чи вісім. Мати самородки Петрику хотілося, але більше одного купити не міг. Гроші його всі укладені в діло, крутяться, а тут треба було чимало валютної готівки. І він продав клієнта рекету. А коли приїхали гості з Сибіру, спробував зіштовхнути їх з нашими рекетирами. Між тим, загнаний у глухий кут Зайченко спробував відкупитись і зумів продати самородки київським ювелірам. За щось собі ряки йому, очевидно, і помстились. «Да», – тільки сказав Тренко. «Фантазія у тебе, Володимировичу, буйна. Тобі б детективи писати. А ще краще – фантастику. З усього сказаного. Я так думаю, для нас корисним є той факт, що один самородок у Зеченка безпосередньо купив твій хрещеник Петро Колтонюк. Я правильно тебе зрозумів? Це встановлено достовірно, як і те, що він його відразу продав. Дорожче. Ну, от і прекрасно. А це означає, ми на правильному шляху. І самородки нарешті з версії перейшли в категорію реальності. З чим? Тебе я вітаю. А що з'явилася нитка перекупників? Як би її реально розкрутити, а? тільки реально, без домисливій фантазії. «Клянусь, все, що я тобі розповідав, згодом буде підтверджено фактами», – вигукнув Рогада. От ти чудненько! Як тільки будуть факти, так з тебе звеня фантаста і зніму», – посміхнувся Тренко і додав. «Не ображайся, ти розкопав дуже цінну інформацію. Сподіваюсь, кари із шлафом теж не повернуться порожні» і все ж ми рухаємося на осліпи дуже повільно, дуже. Хто за цим усім стоїть? Відповіді немає. Наш лтавський ракет чи сибірські месники. А може ще хтось? Двері одномісної палати люкс обережно прочинилися. Медсестра зазирнула досередини і переконавшись, хворий не спить, сказала, «Пане Секлимовичу, до вас відвідувачі, і додала шинобливо. З Верховної Ради. Полішенко відклав книжку. Проси. Двері широко розчахнулися і на порозі вималювалася колоритна постать Стефана Захмарного у накинутому на спину білому халаті. За плечами зрало розповніли обличчя Івана Поленка. Слава Україні! привітався Захмарний. Героям слава, докинув Поленко. Як справи, герою? Ти що це надумав собі? У такий нелегкий для України час, коли кожен депутатський штик у таборі демократів на вагу золота, ти раптом потрапляєш під скальпель. Ну, я сподіваюся, тобі нічого лишнього не вирізали. Полішенко посміхнувся. Все в порядку, через тиждень буду у лавах. Сідайте в моїй. «Камері!» пожартував. «Добряча в тебе одиночка!» – підтримав жарт захмарний. «Холодильник, телевізор, бібліотечка он яка? А це що? А відеомагнітофон?»